Бегемот Бегемоти – величезні тварини. Друга назва тварини – гіпопотам. Походить з грецької мови. Означає річковий кінь. Нічого спільного з кіньми ці тварини не мають. Значну частину життя вони проводять у річках і озерах Африки. Бегемот плаває весь день. У цієї тварини товста шкіра. Яка потребує постійного зволоження. Над поверхнею води стирчать тільки вершечок голови, вуха, очі і ніс тварини. Він може знаходитись під водою до 10 хвилин. Це захищає бегемота від сонячних опіків. У бегемота величезний рот з двома різцями і двома іклами на нижній щелепі. Під час шлюбного сезону бегемоти суперники. Широко роз'являють роти, позіхають один до одного, показуючи свою грізну зброю. Вночі бегемоти виходять з води і пасуться на суші. Своїми грубими губами вони ніби зрізають прибережну траву. Новонароджені бегемотики важать до 55 кг. Стають на ноги відразу ж після народження. Самка бегемота постійно піклується про своє єдине маля. Скринька фактів Бегемоти тримаються невеликими стадами – до 15 голів. Бегемоти виростають завдовжки до 4,6 метра. Маса досягає до 4,5 тонн. Бегемоти – парнокопитні родичі свиней. Бегемот живе до 50 років. Білка У білок великий пухнастий хвіст. Ці жваві гризуни перескакують з гілки на гілку у пошуках горіхів, жолудів, шишок. Білки живуть у дуплах чи у гніздах, які влаштовують на деревах. Звичайна рудна білка менша за розмірами від своєї родички сірої білки. Більше ста років тому сірих білок було завезено з Північної Америки. Ці агресивні тваринки у Британії виселяють рудих білок, з їх лісових домівок. Степовий собачка земляна білка живе у преріях Північної Америки, під землею у норах. Земляні білки риють складні ходи і тунелі, так звані підземні места. У них можуть мешкати до тисячі тварин. Улюблена їжа білок – жолуді, які вони розгризають своїми гострими передніми зубами. Восени білки закопують корм про запас, щоб поживитися ним взимку.